Таких грошей не варті, казав. А ти, дядько махнув рукою, ще й кошика. Тітка знітилася, заворушила пальцями брудних ніг і сховала їх під лавку. І скільки він заплатив вам за туфлі кошик, поцікавився я? Два червінці. Вони розповіли, як зустріли в лісі хлопця з сумкою і той умов їх продати йому червики і кошик. «Я вилучив у дядька гроші», – записав свідчення. «Кеди, правда, залишив до завтра на старому», – пожалів його ревматичні ноги. Ми вийшли на двір. Пазов раптом спинився, і я ледве не штовхнув його в спину. «Значить, Філон і Шакула поміняли взуття», – сказав Яків. «І напевно, сіли на попутну машину», – додав я. «Можливо, але їм доведеться десь зійти на півдорозі» щоб не переїздити через пост даї, Хто зна? Мені здається, вони не здогадаються, що ми вже натрапили на їхній слід, зауважив я. А подія на Галявині, нагадав Пазов, злочинці тепер не впевнені, що Марина, Клава чи Юрій мовчатимуть. Була можливість прочесати ділянку лісу і навколишні села. Проте вирішили з цим не поспішати, щоб не тривожити передчасно населення. Ми сіли в машину, Бунчук простяг мені аркушик з блокнота. Я записав. Передали по рації, пояснив. Може, ви встигнете? Всі вулиці виходять до лиману. З них ніхто не давав оголошення про продаж будинку. На аркушику п'ять прізвищ з адресами. Перший головач Федір Павлович, провулок Фрунзе, 48, другий. Агненко Василь Сидорович, вулиця Горького, 17. 3. Савлук Клим Захарович, вулиця Продольна 146. 4. Ободянський Марко Борисович, провулок Богуна 22. 5. Литвинов Семен Іванович, вулиця Садова 91. П'ять власників Волг, одібраних для перевірки. А скільки їх отсіли маховий скорич? Я уявив, як вони прискіпливо вдивлялись у кожну фотокартку. Зважували усі за і проти. Адже коли отримували права, навряд, щоб користувалися окулярами. Однак відтоді збігло немало літ. Хто ж із п'ятьох спільник чи просто знайомий чмиха? Поїхали, Миколо, удірвав погляд від аркушика. Я побачив у дверях вокзалу оглядну постать начальника станції. Ото, мабуть, здивований що ми знову тут». Газик зробив півколо і виїхав на шлях до міста. Автоматичний шлагбаум коліє. «Я втупився в аркушек. Агненко, Головач, Савлук, Ободянський, Литвиново. Хто з них?» Намагався прикинути, мов би заглянути за літери, кудись у глиб, щоб пізнати кожного, з'ясувати їхню причетність до злочину і зупинитися на одному. Тільки на одному. Хто з них? А чи власник будинку, який збирався купити речко, і той, з яким товаришував чмих, одна і та ж людина? Сумнівно, щоб порядний чоловік мав товариські стосунки з цибухом. Дуже сумнівно. Звідси висновок або спільник, або... Шакула бовкнув дурницю, щоб заспокоїти Філона. І чому мені раніше це не спало на думку? — Микола, ти знаєш, де ці вулиці? — запитав я. — Так точно. Не без гордості відповів сержант. Усі в різних районах міста. Бунчук чекав казівки, куди їхати, щоб заздалегідь вибрати короткий шлях. — З кого ж розпочати? — Ну, якове? — То до кого? Він знизав плечима. А яблука? Пам'ятаєш прізвище домовласника, наче сорт яблук, нагадав йому. Наче яблука, головач, Агненко, Савлук, Ободянський, Литвинов. Стривай. Савлук. А вже ж тільки підставити літеру «Б» самість «В» і «Саблук». Савлук, Саблук. Точно, він вулиця Продольна. — Значить, до Савлука, Арсене, — сказав. Він позаздрив моїй здогадці. — Правильно, — задоволено мовив я. — Давай, Микола, на продольну будинок 146. Марина весь час мовчала. У мене вирухнулася до неї жалість, бо зазнала дівчина болісного розчарування. Максим їй подобався, а показав себе підлим страхополохом. Погано, що розчарувалося, тільки розпочавши життя. Коли надто вразлива, то довго на душі лежатиме тягар. Ми вже здолали половину шляху до міста. На дорозі машин мало, і Микола витискав із старенького газика всі потужності. Я не стримував, сержанта. У нашій роботі час – одна із складових частин успіху. Праворуч ми хотіли дерева лісу, ліворуч лісосмуга – за якою виднілося скошене поле всієї купами соломи. Мірково, що в поле злочинці не подадуться, сховок ненадійний. Вони схочуть якнайдалі відійти від місця події. Над асфальтом тремтіло прозоро-блакитне, ледь помітне марево. Стояла давка задуха, яку не освіжав гарячий вітер, що задував у кабіну. Я заздрісно подумав про пляж, про холодні ласкаві хвилі лиману. До того ж хотілося їсти, ті кілька пиріжків не погамували голоду, а з'їдене яблуко ще дужче його загострило. І хто зна, коли доведеться перекусити?